Oh, oh, oh Alhamdulillah, hamdën këthiren, tajibën, mubarakën, fihën, salatu, wa salamu, ala nëbina Muhammedin, ala alihi, ala sahbihën, me në të bia humi ihsanin, la ju middin, e më ba'dë, të dashë vë lejzër musliman, ju përshëndesme, përshëndetin e bukurë islam, e salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, falëndërimi të akon Allahot e lartësuar, salavatet e salami, shohëshimi të dërguar in tonë Muhammedin, mi familin e ti, shohë këtë ti, dhe mbi gjithat atë të cilët e që i si në udhën e ti dhe i në ditën e gjukimit. Allahu i lërëcuar e ka ndërruar të dërguar në ti Muhammedin sër Allahumë a.s. dhe e ka, e, nuk e ka thirur me emër në ti të drejt për drejt, por e ka thirur i ja juhen nëbi, ja juhen rasul, o ti pe i gamërë ose o ti i dërguarë e pra Allahu e lërcuar e ka nderuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është një prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ne do të flasim në këtë emision për disa veçori të tjera të, të dërguait tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që në emisionin e kaluar kemi përmendur disa veçori të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do në të mbyllim pjesën e parë të këtij emisioni e betorit Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, cilëdin që kemi zgjedhur që t'u tregojmë juve. Atëherë, një prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem është që ai të mos thirret me emrin e tij, por thirret o i dërguar ose o lajmtar, o Resul ose o Nabi, ya ja, ayyuha er-Rasul ose ya ja, ayyuhan Nabi. Kjo është etika në thyrën e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala vet e ka nderuar Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe nuk e ka thyrën e emrën e ti o Muhammedi, por e ka thyrën ja juhen rasul, ja juhen nebi, nërko që e diçka t'ilë nuk e ka bërën e pegamerit e tjerë. Kjo është veqëri për Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Për pegamerit e tjerë për shemull, Allahu i lartësuar, thot, duke thyrur Ademin, Ja Adem uskun entë, o Adem banoti, dhe grua e jote në gjenet. Për Isajnë, a.s.a.më, Allahu lërë të suarë thotë, Ja Iseb në Marjema, <coughs> o Isajnë, i birë i Marjemës. Dukë e thirër, Musajnë, a.s.a.më, Allahu lërë të suarë thotë, Ja Musa, inni en Allahu, o Musa, unë jam Allahu për e, Nuhun alayhi salatu vesselam Allahu le'tua te Kur'an ya Nuhu bi salamin minna o Nuh zbrit me salam nga ana jon për Ibrahim alayhi salatu vesselam Allahu le'tua duke thirrur atë thotë në Kur'an ya ja, Ibrahim qad saddaqta arruya ja, o Ibrahim ti e përmbushe ëndrrën për Lutin në kuran, thuhet, ja lutu inna rusullu rabbik, o lut, ne jemi të dërguarit e zotit të në përte këti. Dëmë këtu, thirën e kam bërë me lajket, që që ka përmendu Allahu lërëcuar në kuran. Për Dawudin a.s. Allahu lërëcuar thënë në kuran, ja Dawudu inna gja alna ka khalifet e mfil ardhë, o Dawud, ne të kemi bërë ty më këmbës në tokë. Për Zekerian alayhis salam Allahu lërtu vë thot Ja Zekeria inna nubashshuruka bi gulamin ismuhu Yahya O Zekeria ne po t japim ty lajmin e gëzueshëm të lindjes së një djale ti do të lindë një djalë emri i cili do të jetë Yahya Për Yahyan duke thirrur Yahyan alay Allahu lërtu vë thot Kur'an Ja Yahya khudir kitabe bi quwwa O Yahya merr librin me seriozitet. Pra, Allahu lartësuar të dërguarit tje wasim, i e tjerë veç Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e ka thirrur me emrin e tyre ndërsa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si nderim për të e ka thirrur o pejgamber, o i dërguar, dhe nuk e ka thirrur me emrin e tij o Muhammed. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an i ka këshilluar muslimanët që të mos e thirrishin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me emrin e tij o Muhammed. Ashtu si ku se thyrën njërzit e tjerë, apo si ku se thërisin njërzit njërë tjetërin, por të thyrënin me të thrisin o i drëguar, ose o nëbi. Allahu lërëtuar ka thënë në Kur'an, La te gjhalu duaër rasuli bejnekum ke dua i ba'dikum ba'da. Qadja'lemu Allahu lëzine e teselleluna minkum li wadha, Fel jahdheri lëdhine ju khalifun anë emri, entë usibahum fitna, au usibahum athabun elim. Mosë të thërisni pejgamerin me emrën ti, ashtu si këse të thërisin njërë tjetërin, pra kërë të thërisni Muhammedin sërëtani, fëse më stoni, o Muhammed, si këse të thërisin njërë tjetërin me emrën, por thoni, kërë të thërisni Muhammedin a.s. o pejgamer, ose o profet, ja juhër rasul, ja juhër, ja juhër Nëbi, ja Rasur Allah, ja Nëbi Allah, shprehe të tila dhe më nënë të cilat të regojnë etik, edukat, në thirin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu i dinta të cilat dilnin fshehurazi nga kuvendi pegamet, pa i marrë leja ti, ishin disa munafik të cilat larguheshin, në fëshehtësi si, në kuvendi Muhammedin së rëdhavë në jësëm pa i marë leja ti. Pastaj në fundin a jetit, Allahu lërëqurë thotë, feljah dheri ledhiri një khalifuna në emri, në të sibahum fitnë, au ju sibahum adhabun elim, letëruhen atat të cilët e kundështojnë urdhërin e Muhammedin së rëdhavë në të salam, se mos i prek fitnë, apo se mos i kap dënimi i dhemshëm i Allahu të subhanahu wa ta'ala. Kush kundërshton udhën e pejgamberit, kush kundërshton udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush kundërshton sunetin e tij, rrezikon që të sprovohet në fe, rrezikon që të devijojë të shtremb, të të dalë nga rruga e Zotit subhanahu wa taala, Allahu na ruaj, dhe rrezikon që të marr dënimin e dhëmshëm të Allahut subhanahu wa taala. Ërëndësishme si në fillim të këtij ajeti, Allahu lëtuar na këshillon se si duhet të jetë etika se si duhet jetë edukata jonë kur thërasim të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihu sallam kur thërasim pegaminë e thërasim edukat, me respekt ashtu si ku se e ka ndërruar dhe Allahu i lartuar dhe kur përmendim emrën e Muhammedin sallallahu alaihu sallam duhet ta përmendim me respekt, me edukat dhe nuk ka dyshqim që për edukatës është që saher që të përmendim Muhammedin sallallahu alaihu sallam të dërgujmë salavat për ta sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thani hadith al-bakhilu man dhukirtu 'indahu fa lam yusalli 'alayya qoprat quhet njeri qe kur un prmendem ne pranit te tij ai nuk cton salavat per mua ne nje hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than raghima an farjul dhukirtu 'indahu fa lam yusalli 'alayya i poshtruar qoftë njeri i cili kur un prmendem ne pranit te tij apo kur dëgjon emrin tim nuk dërgon salavat per mua Apo, si që thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, si pas një varianti tjetër, e, men dhukir të nda, fe lem ju salli aleyke, fe abadahu Allah, kale fe kultu, amin. Gjibrilla aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, nëse dikush për mendet në pranin të anda, apo nëse dikush dë gjion emrin të anda, dhe nuk të qonë qon salavat për ty, ata Allahu lërëqur e largoft nga mëshira ti. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë Pra o Allah, pranoje këtë lutje. Një veçori tjetër e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se mrekullia e tij nuk është ndërprerë. Mrekullia më e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pallja e Kur'anit. Dhe kjo mrekullia është gjallë dhe sotë e gjallë edhe sot e kësaj dite. Kurani vazhdon të sfidoj kundërtarët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ata të cilët vën dyshim mesazhin e Muhamedit alayhi sallam apo çruki besoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që mrekullitë pejgamberëve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërprerën qen për një far kohë dhe pasoi ndërprerën ndërsa mrekullia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e vazhdueshme siç e si që thash mrekullia më e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është kurani është fjala nëpërmjet fjalës Allahu lartsuari sfidoi xhinët dhe njerëzit A skush nuk mundet të sjellë një libër si Kurani, sikur të mblidheshin të gjithë xhinët dhe njerëzit të hartonin, qoftë dhënë surë si Kurani nuk do të arrinë diçka al si të tillë. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Qul in ijtama'at al-insu wal-jinn 'ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tun bi mithlihi wa law kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Thuaj sikur të mblidheshin xhinët dhe njerëzit që të sjellin një libër sikurse Kurani, nuk do mundeshin që ta bënin atë edhe sikur të ndihmoni njëri tjetërin, Allahu lartuar, gjitha shukathe në Kur'an, fejnë këntu fjerajbe mima në zelna ala abdina, fejtu bisurët i mimë mithli, wedu u shuheda, e kun mindu në ilahin këntu më sadikin, nëse ju keni dushim, në lidhjim atë që ne i shpalëm, të dërguajt ton, atëherë, s'ilën i qoftë dhe një surës i Kur'ani, harton një surës i Kur'ani, dhe thërisni, orta këtuaj, ata qëri të juja vini shok Allahot e lartuar, nëse thonit vërtrejten. Pra, njërzit nuk mund dhe të hartojnë qofta dhe një surës si kurani madhrua shumë. Allahot e lartuar i sfidoj njërzit me antë fjales. Muhamedi s.a.ll. ka thë një hadith ma minel nbjai në bijun illa قد اعطي ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اعطيته وحيا اوحاه الله الي وانا ارجو ان اكون اكثرهم تبعا يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم هذا تش دو بيغامر تش دو بيغامر الله ولاتوره بايسي بشنيا جتي بسون نيرزت مريكولي بجرات يازكونشمه صوت نبي محمد صلى الله عليه وسلم Ajo që më dha Allahu i lutuar, si shenjë, si argument, si mrekulli është fjala, është mesazhi hyjnor. Është pallja, zbulesa. Dhe unë thotë shpresoj që të kemi pasuar më shumë se sa pejgamberët e tjerë në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se ymeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka pëlqen ymeti më i madh. Do të jetë tubimi më i madh në ditën e gjykimit. Allahu pra i lutuar pra sfidoj njerëzit kundër shtatë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam nëpërmjet fjalës. Kurani, fjala që u shpall Muhamedit sallallahu alejhi wasallam që është udhërrëfyes për njerëzit, është sfidë, është argument, është mrekulli në shumë aspekte. Në e, stilin e tij gjuhësor, në ndërtimin e tij gjuhësor është mrekulli, është i paarritshëm. Megjithëse arabët shjuheshin për për pilimet e tjera gjuhësore shuo shuoheshin për poezi, për ligjërime, për elokuencë dhe oratori, ata nuk e kishin të mundur që të hartonin qoftë edhe një sure si Kurani madhrueshëm. Kishte plot njerëz në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem të cilët ishin të interesuar që të hidhin poshtë thirrjen e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem deklaratat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po të mundeshin të bënë një surë të si Kuranit, ata do ta bënë të përpjekje, por nuk mundeshin që të hartonin qoftë edhe një surë të si Kuranit fisnik. Pra për nga stili gjuhësor, ndërtimi gjuhësor, Kurani madhrueshem është sfidë. Gjithashtu është sfit për nga legislacioni që përmbanë, legislacioni kuranët është i përshtatë që për shdo kohë dhe në gjithdo vend, është në dobit njerëzve në gjithdo kohë dhe në gjithdo vend, është një legislacioni që harmonizon në ndërmjet pa ndryshu e shmëris dhe ndryshu e shmëris kërë është e nevojshme, pra ka hapsir në ligjet e kuranët që të bëhen do të na ndryshime të cilat janë të nevojshme por që nuk bien ndesh me gjërat që janë pa ndryshueshme të ligjeve të Allahut të lartësuar. Pra bashkon ndërmjet pa ndryshueshmërisë dhe elasticitetit. Ë ligji Kurani ka aftësi që të përfshi mezi dhe të gjitha problemet, tu jap zgjidhje të gjitha vështësive dhe problemeve të cilat i hasin njerëzit. Legjislacioni i Kur'anit fisnik është ligji që vendos drejtësi, që elimon pa drejtësinë, që bën që njerëzit jetojnë me qetësi dhe kënaqësi. Ëh, legjislacioni i Kur'anit është ligji që rregullon lidhjet në mënyrë në mënyrë më të mirë mes njerëzve. Kurani i madhrorshëm është sfidë, është argument dhe për nga lajmet që përmban. Kurani ka lajmëruar për disa gjëra të cilat do të ndodhin në të ardhmen dhe ato ndodhen ashtu sikurse e ka përmendur Kurani fyesnik. Kurani ka lajmëruar edhe për gjëra të cilat kanë ndodhur në të kaluarën dhe ishte pamundur që Muhamedi (ﷺ) të njhinte ato, e, nëse Kurani do të ishte fjalë do të ishte sajesi i tij. Edhe njerëzit në kohën e Muhamedit (ﷺ) nuk i njhnin gjëra të tilla. Këto detaja, këto gjëra e jak tregojnë se Kurani është i shpallur nga Allahu subhanahu wa taala dhe aspekti fundit janë të dhënat që përmban Kurani dhe që përputhen me zbulimet e kohëson. ë ka disa zbulime shkencore të kohëson të cilat janë përmendur në Kur'an, në librin që Allahu lartuajë ia shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para 14 shekujsh. O po përmend turistin e maleve të cilat janë si kuja që stabilizojnë tokën. Këtë fakt Allahu i Lartësuar e ka përmendur në Kur'an Ul-jibale autada dhe është faktuar në kohën tonë. O po përmend edhe rastin e po përmend edhe faktin që kur njeriu ngjitet në stresat e larta të atmosferës has vështirësi në frymarrje për shkak se rrallohet oksigjeni. Në stresat e larta të atmosferës për sa kur ngjitet njeriu në lartësi fillon dhe rallohet oksigjeni dhe njeriu has vështësi në frymarrje këtë fakt e ka përmendur Allahu i Lartësuar në Kur'an duke thënë femeen yuridillahu yahdiehu yashrah sadrahu lislam waman yurid an yudillah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yusaa'ad fi s-sama kaqade plot domethën shembuj të, të tjerë të dhënave të cilat dhëna, i përmend Kur'ani dhe që provuhen me Zbulimet shkencore të kohës sonë. Ktu duhet të theksoj fakti se Kurani nuk është libër fizike, nuk është libër matematike, nuk është libër kimie. Ë, por ajo Kurani ka sfiduar njerëzit edhe në këtë drejtim. Kohën, për shembull, kohën e Musait alayhi salatu vesselam, ishte për hapur me magji. Ë, shjuheshin magjestarët, njerëzit ishin shumë të dhënë pas magjisë dhe e konsideronin magjin si diçka të madhe dhe Allahu subhanahu wa taala i dhuron Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala i droi Musait alayhi salatu wassalam mfalne pra si e, si mrekullis fidueuse shkopin i cili shndorroi ne gjar por gjigant dhe siç dihet domethën rast i kur umblodhi magjistare te sihet i mblodhi Firauni Musa alayhi salatu wassalam hoz i shkopis kop i kthehet ne gjar por i madh dhe i gëlltiti shkopitë literare me të cilet të cilet i kishin hedhur magjestar të mashtruar njerëzit. Ktu magjestarët e kuptuan të vërtetën. Pra Allahu i lartuar e dërgoi Musahin al Sallallahu Alaihi Wasallam me një shenjë që s व्हिडिओnte njerëzit në atë që shkruhej në kohën e tyre. Të <të> në kohën e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam njerëzit ishin të dhënë pas poezis, pas oratoris, vlerësonin shumë poezin, oratorimin, oratorin, elokuencën në të folur legjërimet e, e pastërta dhe të larta dhe Allahu lartuar i lartuari i shpallë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fjalën stili Kurani, ndërtimi i Kurantit sfidoi poetët, sfidoi oratorët, sfidoi legjëruesit, sfidoi ë to zotët e fjalës në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në shekuj njerëzit kanë pas nevojë për ndryshimin e ligjeve, për të bërë ligje të sakta dhe Kur'ani përmban një legislacion koheren, koherent, legjislacion të përshtatshëm për çdo kohë, çdo vend, dobishëm, legjislacion që i ka rezistuar kohës, vendit, problemeve, që i jep probleme dhe zgjidhje për shqetësimet, mundimet dhe problemet e njerëzve. Në kohën tonë njerëzit shuhën për zbulimit shkencore, janë dënë shumë njerëzit pas zbulimit shkencore, shkenca ka bërë për vete njerëzit, ma dje në përmijet shkencës janë përhabë dhe shumë i detgabuara mes njerëzit cilat bjen desh me besimin zot, me besimin të i përgamirët a Allahot e, e lartëcuar. Kërani fisnik përmban disa dënat cilat i sfidoj njerëz dhe në këtë drejtim. Kështu pra, Kërani është Sfidhë, as argument, as mrekullia më e madhe Muhamedi saollam është një mrekulli e gjallë, e cila i ka sfiduar dhe vazhdon të sfidojë njerëzit në çdo kohë, do të vazhdoi i tillë deri pak para ditës së gjykimit kur Allahu i ëlancuar ka përta ngritur nga gjoksët edhe njerëzve dhe nga librat, do të thënga mushafet. Do të ndalemi për disa momente inshallahutaala, do të kthehemi në pjesën e dytë pastaj tek ti emisioni inshallahutaala dhe do të përmend pastaj veçoritë e fundit cilat i kam zjedhë për të të reguar juve me qëri të të reguar ton Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulahi rabbil alamin Alhamdulillah, o salat, o salam, o ala eshrafi lënbiya e o al-murseli, nëbijina Muhammedin, o ala alihi, o sahbih, e ma baënd, të dashëm vëllajzë e musliman, ja ku u këthujem në pjesën e dy të këti emisioni, falëndër i mi takonë Allah o të lërcure, salavatë dhe salami që u shemi të, të tërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E, një vetëri e Muhammedis është dhe faktis se Allahu lartuar ka marë për shqibri që ta ruaj librin që e shpalli ati. Allahu lartuar mori për shqibri që ta ruaj në të Koranin. Koranin është një libr që nuk kapsuar në ndryshime. Allahu lartuar ka thë në Koran inna nahnu në zelën e dhikra o inna lehu lë hafidhun. Ne e shpallëm Koranin dhe ne marim për shqibri që ta ruaj ata. Allahu lartuar ruaj të i Koranin dhe ai nuk ka pasur ndryshime. E eh, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ua përcolli njerëzve gojarisht Kur'anin dhe sahabësh që më pas otomizuan morën Kur'anin nga Muhamedi sallallahu alejhi wasallam të sakt ashtu sikurse ja shpalli Xhibrili alejhi salatu wassalam. Përveç kraj Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i kishte disa shkrues të cilët i shkruanin Kur'anin e shkruanin në copa lëkure, në përgjethë e gjërat të tjera, në më pas, në kohën e, e bubekit rëdhi Allahu Anhu, u bë mbledhja e Koranit, u mblodhën të gjitha këto gjërat në cilat ishe shkruat e Koranit dhe u formua një mos haf, kjo është mbledhja e Koranit, Këtët dëtyre ka kryer Zajdi i Blithabit radhiallahu anhu me urdhërin e Ebu Bekre Siddiqut dhe pëlqimin e Umar bin Khattabit radhiallahu anhu ma dje dhe gjithë muslimanve. Më pas në kohën e Otman ibn Afanit radhiallahu anhu prej kësaj, prej këti mushafi, i cili ndodhej të këtë pas dhejkës umejit radhiallahu anhu, ndodhej të këtë bia e ti bashkërëtja Muhammed i së radhiallahu anhu, sa më hafsa radhiallahu anha, e merë Uthmani radiallahu anë dhe jebë urë dhe zëjtë i më një thabit radiallahu anë që të bashkë një gjash kopjet Kur'anit dhe këto quhën në më thënë al-mushaful Uthmani dhe në fakt e, mushafi që ne kemi ndorë sot është i pas shkrimit të, të, të bërë në kohën a Uthmanit radiallahu anë kështu Kur'ani uruajt i plot i sakt pa asnjë farë ndryshimi, pa shtesa dhe pa pakësime. Nëse librat e tjerëshën mpusuan ndryshime, për shkak se Allahu e lërcuar i lan duart e dietarëve dhe pasuesëve të pejgamberëve, Kur'ani nuk ka mpusur asnjë ndryshim. Kur'ani është paçi që Allahu e lërcuaj e shpallë Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Janë bërë përpjekje të shumta për të hedhur dyshime mbi vërtetësinë e Kur'anit, vërt, ruajtjen e Kur'anit por të gjitha kanë dyshuar edhe pse janë shkruar mira libra në, në lidhje me Kur'anin, në lidhje me burimet e Kur'anit, në lidhje me ruajtjen e Kur'anit, përpjekjet për të rrezuar Kur'anin kanë dështuar sepse është libri i Allahut, Allahu i lutuar e ka ruajtur atë. Sot ka miliona muslimanë të cilët e ruajnë Kur'anin në gjoksët e tyre dhe e kanë me saned deri tek i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili quhet pra i xhaza. Kurani ne e kemi marrur gojarisht brez pas brez. Me sunet deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, profesorë e kemi dhe mushafin ku shnohet Kurani, i cili nuk ka pasur asnjë far ndryshimi. ë ndërsa libret e tjera kanë pasur ndryshime. Për të uratën, Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, Inna enzelnët të uratë fiha hudan wa nurun, jahkumu bihen në bi juna, ledhina eslamu, ledhina hadu, arrabban juna, u lahbaru, bimas tu hfidhu, min kitabillahi wa kanu, alahi shuheda. Në e thotë, Allahu lartuar, e shpalëm të uratën. Shpalëm të uratën, e cili përmban, u dhëzim për në rrugën e drejtë, dhe dritë. Me të uratën, Kan qeverisur njerëzë dhe kanë gjykuar mes njerëzve pejgamberët, të cilët u nënshtruan Allahut e lartësuar. Me këtë libër ata kanë gjykuar mes çifutëve, kanë qeverisur hebrejt, pasuesit e Musait alayhis salatu vesselam. Me këtë libër e kanë qeverisur, kanë gjykuar edhe rabinët dhe dietarët e çifutëve djetaret adhruosi dhe besimtaret të cilët e ledzonin të uratin, e zbatonat dhe gjukon me të mes njërzve dhe i edukonin me të uratin njërzit, ishim pra rabbanin bimës të hfidhumin kitabilla kjo sepse pejga mire ti kishin ngarkuar djetaret e benu Israelve besimtaret e benu Israelve që ta ruanin të uratin Në ky ajet mësohet se ishin pejgamberët ata cilët i ngarkuan dietatë dhe besimtarët e banë Izraelitëve që ta luanin Teuratin. Ruajtja e Teuratit u lan duar të tyre me fjalë. Kjo normalisht është bërë me urçi nga Zoti Subhanu Tea për një qëllim lar, të lartë sepse do të vijnë të momentit kur legjislacioni i Teuratit do të abrogohet, do të fuqizohet dhe të gjithashtu dhe legjislacioni i Injilit do të abrogohet me legjislacionin e Kuranit pasuasit e e musajt dhe të isajt me kalimin e kohës do të devionin mësimet e tyre, do të shtrembronin ligjet e tyre, do të deformonin mesajet e tyre dhe më pas do të vind të Kurani i cili do të vërteton të atoj që përmentet në Taurat dhe në Injil do të vind të në duke devijimet dhe shtrembrimit që kam bërë libre, që kam bërë pasuësit e musaj dhe të isaj të alisat të sam të cilët dollën dhe devjuan nga rruga e tyre, dhe do të të regon të njërzve të vërtetën. Korani është libri Allahu të lërcuar për shdo kohë dhe për shdo vend, Muhammiz Osam është ndërguar i fundit, kështë për ndaj Allahu të lërcuar më i përësimi që të arrundër Koranin, që të moskishë mundë si njëzë të ndryshonin, dhe që të ishte udhërëfyjës të ishte argument për njërëzit dhejë në ditën e gjukimit. Në i hadith të cilë ka të raspetuar Iyad ibn i Himar i Mujeshia, i dërgore Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë E juhannas inna Allah emarani enuallimekum ma gjehiltum mimma allemeni sa'ati hadhi o njërëz, Allahu lërtuar më ka dhenë urë dhërë që të mësoj gjerat që ju nuk i dini, cilat më i ka mësoj në këtë ditë. Uh, Inë Allah Azza wa Jalla kala kullu malin në halëtu hua abden fa hua halal. O inni khalëqtu ibadi hunefaa. O inna hum atët hum u shëjatinu, fejtëtalet hum andinihim, wa harramet alejhim ma ahlëltu lahum, që emarat hum e njushri kubi malem unë e zilbihi sultana Allahum e lërcura ka thënë gjdo pasurishja kam dhe në robit tema e është halal shë lejushme por njerëzit me kalimin e kohës kam bërë të ndaluar e gjerat cilat i ka lejuar Allahum subhanahu wa tala si shbanin i dhujtarët e mekës të cilat ndalonin disa gjerat dhe i banin si e dhurata i banin zotohëshim për e, idhujt, për vakëfet, për vendet e mire cilat i shuanin në ta Siku se bëjnë një që ka tjë dhe, dhe të sa njërës në kohën tonë. Dhe në finim të hadithën për thotë përstaj, unë thotë Allah vëllartuar i kam kryuar e, robrit e mi të pasë, në fejnë e pasë, lërgë shirkut i dhujtarisë, të pasë nga besimit e kota nga bespit njët, por atyre u erdhen shëjtanët, dhe indron nga rruga e vërtetë. Dhe i urderuan që të më bëjnë mu shok, një qëra për cilat unë nuk kam zbrit në gjëra për të cilat nuk ka argument. E, pastaj, ka thënë Muhammedi s.a.v. në vijim të hadithit, u enzëltu alejke kitaben, la ja gësiluhu lma të krauhu naiman vë ja qëdhana. Unë, thotë Allahu lërtuat, të kam shpallur ti o Muhammed një librë që nuk e fshin ujë libër që ti e lexon në gjendje gjumi dhe në gjendje zgjimi. Kurani nuk mund fshihet sepse ruhet në gjokset e njerëzve. Allahu e lutuar ruajte në gjoksin e Muhamedit e Osem, pastaj e ruajte në, në gjoksin e shokëve të Muhamedit e Osem, e kështu në gjokset e besimtarëve musliman brez pas brezit, të dijetarëve musliman të hafizave brez pas brezit. Kurani nuk është ruajtur vetëm në letër që të mund fshihej. Por është ruajtur dhënjokset e njerëzve. Do të vazhdojë kështu deri pak para ditës së gjykimit kur Allahu subhanehu ve te do t'i jap leje dhe do ta ngrej Kur'anin nga gjoksët e njerëzve dhe nga mushafet. Ka ardhur në një nat, atëherë do të jetë do të jetë momentet e fundit, do të jetë koha e fundit. <coughs> e kjo është një brishanje vet kamete siç është përmendur në hadith Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam. Disa veçoritë të tjera të Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam dhe këto janë të fundit që si kam për të përmendur në këtë emision inshallah utara dhe me këto do të i mbyll në ndambyll temën e, e, e veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pra disa veçori janë përmendur në hadithin e Jabir ibn Abdullahit radhiyallahu anhu i tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka than u uqitu khamsan lum yu'ta hun ahad qabl min dhan bes gjëra të cilat nuk i ka pasur ndonjë pejgamber tjetër para meje nuk janë dhënë ndonjë pejgamber tjetër para me uqitu shafa a në dërmjetësimin, në dërmjetësimi që ka për të bërë Muhammedi së rëdhoni osë më ditë në gjukimit, për cilin kanë folur në emisionën e kaluar, u e, e nësirë të bërë rohën bërë mesiret e shaharë, pas të e thotë Allahu lërëcuar më kanë ndihimua për mes frikës në një distancë eqe një muaj, pra e... në dis një distancë eqe një muaj, njerëzit e, e kushitar të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam përhapi frikë ka prej Muhamedit sallallahu alejhi wasallam deri në një distancë një muaj. Fuqitë të armikut, ushtritë të armikut kishin frikë prej Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, prej ushtrisë së Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Kjo për shkak të besimit të tyre, për shkak se mbronin të vërtetën dhe ata nuk mundeshin që të përballeshin me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe ushtrinë e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam kishin frikë prej tyre wa uh, uhillet li al-ghanaim pastaj thot dhe mua m -le, janë lejuar plaçka e luftës plaçkat pra, e luftës për pejgamberin profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam plaçka e luftës nuk ishte e lejuar ndërsa për ymetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shlejuar plaçka e luftës madje ajo është prej fitimeve më të mirë pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë wujilat li al-ardu masjidan wa tahura ka thënë për mua Shqe që muslimonën e qofë se nuk ka uj, apo e, nuk e ka të mundu që të përdor uj, mund të martë e mum, përplas duart në tokë dhe martë e mum, si kur se dihet mënyre, marës të e mumi si pasunet Muhammedi s.a. Dhe gjithashtu, toka është e paste për të faru në të ka disa vendet, caktuar në cilat nuk lejo që të falet namazis, si kur se janë banjat, nevojtoria, në të të të të të të të të të të të të të të të të t e Varrezat. Ka edhe disa vende të tjera, domthonë ato që menhat e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, por për pjesë të tokës është e pastër dhe kudo që e gjen namazin muslimanin, ai mund falet. Kjo është një prej veçorive që Allahu subhanahu wa ta taala e ka dhënë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe një veçori tjetër është edhe fakti se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është dërguar për të gjithë njerëzit, ka thënë hadith po kana an-nabiu yubath ila qaumihi khassa wa yubath ila an-nasi amma sot pejgamberi para meje, pejgamberët para meje para meje thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam janë dërguar vetëm për popujt e tyre, ndërsa unë thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jam dërguar për të gjithë njerëzit. Atëherë të dërguajt tonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i është dhënë ndërmjetësimi është ndihmuar nëpërmjet frikës të dë, toka për muslimanët është e pastër ë është e pastër për të marrë temum dhe është e pastër për të falur dhe është vend falje ë Muhamed mesazhi Muhamedesallahu alaihi veselam është i vlefshëm për çdo kohë dhe për çdo vend pejgamberi solsalem është dërguar për të gjithë njerëzit e gjindur në çdo kohë dhe në çdo vend ndërkohë që pejgamberët para Muhamedesallahu alaihi veselam kanë qenë vetëm për popujt e tyre dhe për ummetin ton janë lejuar, është lejuar plaçka e luftës. Kto janë pesë gjërat përmendur në këtë hadith Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Në një hadith tjetër përmendet dhe në një veçori tjetër se Muhamedi sallallahu alaihi dërguar i fundit, nuk ka dërguar tjetër. Pasti wa khutime biyan nabiyuna, meqase Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i janë vullosur pejgamberët. Pra, ai është pejgamberi i fundit, nuk ka pejgamber tjetër pas tij sallallahu alaihi wa sallam e lu sallallahu subhanahu wa ta'ala që ti bëjt e dobish me këto që të gjuham e lu sallallahu subhanahu wa ta'ala që të na bashkoj me këtë njërit matë me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam në ditë në gjukimit të na strehoj na fusë në nflamurin e ti në ditë në gjukimit të japë të pim me dorën e ti të bëkuar prej haudzit të ti dhe të na bashkoj me ta në gjennetet e larta walhamdulillahi rabbil alemin